Inkább egy ilyen szakmai ívű. Jó, de azért vagy... tudnom kell, hogy, hogy lettél te nemzetközi jogász. Te most lettél 18, gratulálok, boldog napot, A Köszönöm. fotód alapján, nagyon szívesen, a fotód alapján, bocsánat, de ezt el kell mondjam, az jön át, hogy egy bomba nő vagy. És ugye hát, annak ide hogy 30 évvel ezért láttalak, szerintem körülbelül utoljára, hogy lesz egy. Mert ugye, tudod, ilyenek az emberek, ilyenek vagyunk mi férfiak, de szerintem a nők és a nők még féltékenyebbek a jó külsővel rendelkező hölgyekre. Mert ugye ez a stereotípia, hogy lesz egy ilyen külsővel rendelkező hölgyből nemzetközi jogász. De mit csináltál belül, hogy vagy képes ennyit tanulni, mert azért ehhez kellett. Igen. Először is köszönöm a lehetőséget. Még mielőtt válaszolnék, mondhatok valamit? Amikor Minden. ugye felhívtál október végén, hogy beszélgessünk, akkor ugye örültem, de az első gondolatom az volt, hogy miért is lesz majd jó egy olyan beszélgetés, ami nem egy konkrét köré épül. Abból indultam ki, hogy én is csak azokat az interjúkat nézem, vagy hallgatom meg, ahol van egy kérdés, és akkor abban beszél egy kompetens személy. Aztán meghallgattam a műsoraidat, és rájöttem, hogy végül is így működik ez a koncepció. Uh -huh. Meg tulajdonképpen jó veled beszélgetni, miért ne beszélgessünk, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy bennem nincsen ilyen klasszikus szereplési vágy, tehát mindig a háttérben szerettem dolgozni, kutatni vagy írni. Nyilván ez most így egy kicsit ambivalens, mert a kutatói munka része, ugye elve, hogy előadásokat tartok, konferenciákra járok, sőt, még interjúk is, de azt elmondom, hogy a klasszikus szereplési vágy az, az ami így a személyem köré gravitál, az mindig egy ilyen stressz forrás volt számomra. Tehát inkább megterhelő, mint Értem. felszabadító. Többször értekeztük, és azért ezt mindig elmondtad. De most úgy, igen. most nagyon jó felvezeted, úgyhogy nincs ilyen, el is felejtettük ezt, hogy van ilyen, hogy teszelés. Igen, jó, meghallom igen. a saját hangomat, akkor uh -huh. általában úgy elmúlik. Tehát ami az indulásomat érinti, vagy a kezdeteket, ugye ez volt a kérdésed. El is mondtad, én nemzetközi jogász vagyok, Budapesten az ELTE, az Ötvös Lórán Tudományi Egyetem állam és jogtudományi karán szereztem. Ebből és védte meg a PhD doktori fokozatot, jogtudományból. Bár ugye nekem azért van két PhD-m is. Szóval a kezdetben azért én sok mindennel foglalkoztam, társadalomtudományt hallgattam, tehát szociológiát, politikatudományt, jogot, és később az elté még filozófiát is. És nagyon fontos kiemelni a kezdetek tekintetében, hogy 20 évesen én egyszerre még nagyon sok irányt láttam magam előtt. És ez ráadásul nekem egy nagyon nehéz időszak is volt, mert nagyon sok minden történt egyszerre, és úgy éreztem, hogy szétmorzsolnak azok a helyzetek, illetve maga az irányválasztás volt számomra egy nagy teher. Úgy éreztem, hogy ilyen örvénybe kerültem, Malmström poklába. Hmm. Tehát ennek ugye... Az volt az igazi oka, hogy nagyon sok minden érdekelt egyszerre, és ez 20 évesen ilyen nyomást tett rám. Most belét fogok hogy... szólni. Kérlek, ne mondd el az egész történetedet. Menjünk 20 éves korod elé. Legalább annyira nézzük meg a gyermekkorodat, vagy tekintsük bele. Igen. Mi az a pillanat, ami most beugrik gyermekkorodból? A legelsők, egyike az... lehet. Igen, az ugrik be, hogy már ugye ez nem új keletű, ez a sokoldalú érdeklődés, mert kiskoromban is így volt. Engem a művészet érdekelt, nagyon elég tehetséges voltam benne, és az ugrik be, hogy mindig rengeteget festettem. Nagyon sok pályázatra beadták a munkáimat. De ezen felül ugyanúgy érdekelt mondjuk a szépirodalom is. Én tényleg mindent összeolvastam, minden klasszikust. Imádok olvasni azóta is, ugye a szakszövegek mellett nyilván ma már nem jut annyi időm olvasni, de odáig mentem, hogy egy napot kielülök a héten, és akkor kikapcsolom a telefont, a számítógépet, és elolvasok egy regényt, egy okay. szép Oké, képzellek el téged, hogy gyermekként bent ülsz a lakásban, a szobában, Igen. nem tudom, van testvéred? Igen, van egy öcsém. Van egy öcsém. Tartod vele kapcsolatot egyébként? Leszre. Okay. Igen, nagyon jóban vagy. Mondjuk ültök Igen. együtt a szobában, vagy külön szobában te ülsz. Vagy mondjuk tíz éves, vagy hat, és festesz, és fogod a könyvet, és olvasod azt, amit éppen. Igen. És a szüleidet úgy képzelem el, hogy ők, mondjuk nem tudom, majd elmondod, kijavítasz, hogy olyan szakirányban dolgoznak, munkálkodnak, ami rád nagy hatással lehetett, vagy a nagymama, a nagypapa. De igen, De csak az édesapámmal Ennyi. nagyon sokat trakoztam, és ugye ez... Tehát ezek tartozik, meghatározó. Hogy, uh -huh. hogy igen, hogy például a matematikát, tehát a reált tárgyakat is vonzónak tartottam éppen általa, Na. és hogyha jól emlékszem, akkor még a gimiben megnyertem egy logika versenyt, tehát ugye ezek kifejezetten jól mentek, és ami nagyon érdekes, hogy most nem rég visszajött az életembe, mert ugye én hallgattam tudományfilozófiát is, ahol volt egy Gödel nem teljességi tétele kapcsán tudományfilozófiai szöveg, és nyilván ezeknek a szövegeknek a megértésében ez a logikai gondolkodás, amit én gyerekkoromban, ugye a sak, a matematika vagy egyéb révén elsajátítottam, az ilyen kapaszkodót. Adott, és az, arra is rájöttem ezzel kapcsolatban, hogy ami gyerekkoromban én nem zártam le, vagy nem jártam utána, az valamilyen formában ugye visszajön az életembe. De, de amire emlékszem, és ami biztos, hogy ez a sokoldalú érdeklődés megnehezítette azért a pályaválasztást, és pont azért, mert nem érdekel szignifikással jobban semmit, Persze ki tudtam zárni ugye dolgokat, például a sportot, a nagy aktivitást vagy a korán igénylő munkaköröket. Mm -hmm. de, de úgy vettem észre, hogy egyébként a 20 évesek mind megbojdulnak, abban az értelemben, hogy ugye hirtelen el kell dönteni valamit és akkor az úgy véglegesnek tűnik kivéve, akik mondjuk zenészek vagy művészek. Egy sportban kiemelkedőnek, nekik ugye determinálja ez a választásukat, és akkor kevésbé problémás talán. De hát egy dolgot azért még szeretnék elmondani, hogy, és talán ez egy korai pályaválasztás, ha úgy tetszik, hogy Kiskoromban is mindig tudtam, tehát szinte már azonnal, és most ez itt nem egy ilyen posztracionalizáció, tehát nem utólag értelmezem most így, hanem már akkor is tudtam, hogy nekem egy dolog fontos, hogy minél többet olvassak, tanuljak, tehát folyamatosan, amennyit lehet. Kicsit később, ehhez még egy nyomasztó kérdés is <gül> járult, és ez már ugye nyilván 20 évesen érintett meg legerősebben az, hogy milyen ennek az egésznek az értelme. Már nem a tanulásnak, hanem ez az egésznek, miért vagyunk ugye itt, és ujjjj, te viszel bele abba az útba. Ez nyilván egy olyan dolog, uh -huh. ami, ami rám jellemző, hogy vagy ezek azért nyomasztó dolgok, nyilván nekem nincsen erre válaszom, egy megnyugtató válaszom. Jaj, akkor ezértan... fejezzük is be a beszélgetést, kérek. Azt hittem, hogy végre tőled megkapom a választ. viccelek. <sík> Igen, tehát amit tehetek én, hogy tartom a célomat, tehát folyamatosan olvasok, önreflexziót gyakorlok, vívódom, ugye nagyon sokat fektetek magamba, rengeteget tényleg, és igyekszem javítani a hibáimat. Tehát amikben mondjuk korábban tévedtem, azokat megpróbálom valahogy kijavítani. Van egy David Deutsch nevű elméleti fizikus, és leértek egyet, hogy igazából nincs más dolgunk a felvilágosodástól kezdve, mint hogy jó magyarázatokat keressünk. Találsz? Te Tehát a jó magyarázat de te magyarázatokat. De találsz? Te találsz? Találsz jó magyarázatokat? Igen, vannak. Tehát, hogy mit tudom én, nem ismerhetünk, ahogy elmondtam az előbb, véges fizikai lényként abszolút igazságokat. Tehát minden, amit jelenleg ugye biztosnak vélünk, legyen az tudományos vagy egyéb az ugye nem egy végső igazság, hanem hogyha több információnk van, akkor ezek mind megcáfolhatóak lesznek. Ezért egy dolog fontos, hogy mindennek, tényleg mindennek nyitva kell állnia a kritika előtt. Akkor kritika, És illetve a szülők vissza igen. kell térünk egy picit, szerinted De meghatározták ezt, azt, hogy te milyen irányt választottál? Milyen irányban Folytos tovább, amit még szeretné befejezni, de ez egy nagyon fontos. Ez egy fontos kérdés, hogy szerinted meghatározóak az ember életében a szülők? Mennyire meghatározóak? Meghatározóak nyilván a, az olvasás szeretete, és mindaz a logikai gondolkodás, amit említettem, azt nyilván korai gyerekkorban már az ember meg kell, hogy szeresse, ahhoz, hogy ilyen Hosszan és ilyen stabilan ezt végig tudja csinálni. De nyilván, ahogy mondtam az előbb, és abszolút ezzel van összefüggésben, hogy az a fontos, hogy mindig keressük ezeket a magyarázatokat, ezeket a jó magyarázatokat, a és valaki? elég is. Ha ezt valaki elmondja, vagy ezt te megkapod, akkor innentől kezdve már a te feladatod, hogy, hogy akkor ennek megfelelően éld az életedet. Akkor másképp indítom a következő kérdést, is. hogy azokat te nem is tudsz értekezni igazán, vagy sokáig, percekig, akik nem feltétlenül gondolkoznak, vagy nem feltétlenül ezen a síkon utaznak, ahol te nem feltétlenül olvasottak. Ezt nem mondanám, én szívesen beszélgetek mindenkivel. De valaki azt mondja, jaj, bulizzunk, buli az élet, teljesen minden, minden tökéletes így, ahogy van, jó, ez nem kell utána járni a dolgoknak, stb. például. Nem, de nyilvánvalóan ez így magától kialakul. De ahogy változol, úgy változik az is, ami körülvesz valamilyen formában. És ezek így szerintem maguktól kialakulnak, hogy ki marad melletted, vagy ki lesz a, az, akivel mondjuk el tudsz ezekről a dolgokról beszélni. De hogyha még folytatjuk a beszélgetést, akkor később még visszatérek erre mindenképpen. Jó. De még annyi, hogy azért a sok olvasásnak is vannak kísérő jelenségei ennek az útnak. Tehát, hogy nem, én nem vagyok karrierista, de ha valamit Szeretünk és abban jók vagyunk, ugye akkor előbb-utóbb ehhez járul valami. Te is ugye szereted a rádiózást, akkor előbb-utóbb kaptál egy mikrofont ugye a Magyar Rádióban. Nálam ugyanígy van, hogy nagyon szeretek valamit csinálni, és akkor előbb-utóbb elém kerül egy poszt, egy katedra, ami jó. Kell a Ennyi. szeretet, szeretetet bele kell vinni abba, amit tehát csinálunk, és van, attól így jóvá így van. is válhat akár. Így van. tehát az a sok, mit tudom én, diploma, vagy a végzettség az nem cél kell, hogy legyen, meg a karrier sem, vagy hát én így gondolom, hanem ezek ilyen kísérő jelenségei. Annak, hogyha azt teheted, amit szeretsz. És ez nyilván egy jó dolog. És ott tulajdonképpen az első kérdésedre nem is válaszoltam, hmm. hogy mi az, a, ami ide vezetett, vagy mit csinál egy nemzetközi jogász. Nemzetközi joggal, azon belül emberi jogokkal foglalkozom elsősorban, ugye, hogy miért a nemzetközi jog, ez talán elhangzott a kérdéseid közül, Ugye a jogászkollegáktól is gyakorta hallom, és most hallgattam nemrég az egyik oszlói nemzetközi kollégám interjúját, és ott is elhangzott valami olyasmi. Ha az ember ezt az utat választja, akkor kell, hogy legyen benne egy ilyen nagyfokú igazságérzet. Na most ez bizonyára így van, nálam is ez azért elég nagyfokú volt a kezdetektől, de emellett én magát, a jogtudományt azt egyszerűen imádtam, nem tudom miért, de még a vizsgákat is szerettem minden nehézségük ellenére. <gül> Tehát Azért van ott baj bent nálad, van ott azért baj, megint csak idézőjelben mondom. Most van egy menetünk, egy alapmenetünk, az, az a kérdés, amit az előző beszélgető, uh -huh. ne feled szavad, amit az előző beszélgető partnerem feltett. Ő Tomek Noémi, az örömvilág hozzátartozik, hozzá köthető, ezt ő találta ki, és tulajdonképpen ő minden is. Most nem szívesen mondom, ő is mondta a beszélgetésünk során, hogy én nem szeretek, hogy kócs, de induljunk ki ebből, hogy többek között az is. Tehát az uh -huh. ő kérdése így szól felé. Nem tudni soha, hogy ki a következő beszélgetőpartner, nálad sem, de neked is lesz majd a beszélgetésünk végén egy ilyen uh -huh. feladat. Szóval, mi az, amit kifogásként újra és újra elővesz, esetben te, előveszel, rákcsálsz, pedig ha kiköpnéd, akkor végre sokkal könnyebben is élhetnél, és boldogabb is lehetnél. Nem tudom, nálad van-e ilyen? Van -e erre válasz egyáltalán? vannak -e ilyen csontok? vannak e kifogásaid, ami, amit többször visszahozol? Mit tudom, én, most beszéljünk arról, hogy izgúsz esetleg az előtt, hogy előadsz több olyan ember előtt, és hát itt gondolom nem magyar nyelven, hanem angolul, ugye? Igen. Na, szóval, hogy viszont, van -e olyan, Igen, ami... ezzel, ettől szívesen megszabadulnék, viszont ennek az a menete, hogy én előtte egyáltalán nem, és közvetlenül, tehát egy nappal előtte uh, stresszelek. Uh -huh. Ez a legrosszabb. És ennyi. De amikor, igen, mondom, meghallom a saját hangomat, akkor már... megnyugszom. Akkor már elmúlik. Akkor jóba jó, vagy önmagaddal. Igen, én jóban, jóban vagyok. Akkor kaptál úgy, választ hogy, arra is, hogy miért vagyunk itt? Már kaptál részben. Ha nem is tudod megfogalmazni, vagy most nem akarod, vagy most nem mondod el, uh -huh. akkor lehet, hogy kaptál erre választ már valaha. Ott a sorok közt valahol egyszer ott volt. Átrohant, hogy na ez van. Volt esetleg? Beugrik? Nem, nem, nem volt. Uh, hogy megkaptad nem, volna azt, a választ, hogy mit csinálsz itt? Hát, hát igen, hát, igen. Megvan, uh, hát, volt uh, egy bizonyos szempontból, mert észrevettem azt, hogy bár ugye nagyon sok mindennel foglalkoztam, tehát szociológiával, filozófiával, de akármennyire lavíroztam a különböző területek között, ugye a kutatási kérdéseim, vagy a fókusz, az valahogy mindig egy irányba mutattak, tehát az emberi jogok irányába, és így később visszatekintve ezt még határozottabban látom, tehát ezt az irányt. Uh -huh és pár éve újraolvastam Tolsztói háború és béke című művét, és annak van egy epilógusa, ahol a szabad akaratról írt, és ott ő úgy fogalmazott, hogy későbbi korokból, mondjuk visszatekintve, láthatunk egy pontos ok okozati összefüggést, logikát a történelmi folyamatokban, például tisztán látjuk, mit tudom én, hogy mi vezetett Napóleon verességéhez, náthás lett, rossz döntést hozott Borogynónál, és a többi. De hogy ez ugye szerinte nem történhetett volna meg másképp, és akkor gondolkodtam el én is magammal kapcsolatban hasonlón, vagy ezen, és azt gondolom, hogy igaza van abban az értelemben, hogy tényleg azonosíthatóak az életünkben egy bizonyos mintázatok, és én magam is látom, viszont én nem vagyok a determinizmus híve. Tehát én nem gondolom, hogy minden rendelve, én nem gondolom azt sem, hogy lenne ilyen szerűség, Tehát én azt hiszem, hogy van szabad akarat, vagy gondolom, nem értek egyet azzal, hogy ilyen determinisztikus folyamatoknak a marionett figurái lennénk. Ugye ezt a szabadakarattal kapcsolatban egyébként sokszor megfogalmazom. De attól még az igaz, hogy utólag tényleg kirajzolódnak bizonyos irányok, hogy minden erre mutat. És ez az én esetemben ugye azt jelenti, hogy világosan látható, hogy már a szociológiai kutatásaim során is, ugye, ahol a társadalmi egyenlőtlenségekkel foglalkoztam, a diszkrimináció tilalmával, a nemi egyenlőtlenségek területén kutattam, ugye a Magyarországi Akadémiai Elitet is vizsgáltam. Tehát ugye ezek mind kapcsolatban vannak az emberi jogok területével és ezekben a kutatásokban is már a jogi rész érdekelt valami olyasmi, hogy ne csak a reális eseményeket, vagy a társadalmi jelenségeknek a végtelen fokozatait így leírjuk, elemezzük, hanem előírjunk, legyen a gyakorlatban is valami jogi válasz, valami megoldás egy adott problémára. Így tudnám ezt nagyon egyszerűen összefoglalni. Tehát azt is, hogy ami a kutatásomhoz vezetett, az is, ami megnyugtatott, tehát megnyugtatott az, hogy a jogtudomány iránti szerelem az tulajdonképpen kikristályosította a nemzetközi jogot, ilyen k kiemelkedett, hmm. így a többi dolog, tehát a társadalom tudomány, a művész, tehát az idonóma, a filozófia, minden más tulajdonképpen eszközként segít ma már, vagy segíti a jelen kutatásomat, annak mondjuk mélyebb megértését, ad egy ilyen holisztikusabb szemléletet. Azt látom én jelenleg, és azt is tapasztalom, hogy nekem mindenképpen jót tett ez a minden, ez a sokoldalúság. és hát tényleg a jogtudományban látok minden szépet és jót, és azért a jogtudományon belül, azért a nemzetközi jogban, mert ugye annak, azért ennek szerves része a része az emberi jogok, a normativitás, sőt, ugye a természetjog és a, a filozófia is része valamilyen formában, és akkor most kialakult már egy konkrét kutatás, hogy ugye ez már jelentősen szakmai kérdéseket érint. Akkor mi a válaszod Naémi kérdésére? Maradhatunk ennél a stressznél, ha nem rágnád újra és újra ezt a bizonyos csontot, akkor megoldódna. I igen, én ezt mondanám. Jó. Véletlenek vannak-e szerinted? Van-e véletlen az életed, hogy mutatta eddig? Mit jelent az, hogy véletlen? Jó kérdés. Összefüggnek szerinted a dolgok a dolgokkal? Igen, ugye ezt az előbb konkrétan elmondtam, hogy én azt gondolom, hogy az embernek van szabad akarata, és nem ilyen determinisztikus uh -huh. folyamatok határozzák Az. meg. De nyilván ez egy nagyon összetett kérdés, és most itt azért nem mennék bele ilyen filozófiai fejtegetésbe. Egyébként lesz egy előadásunk a szabad akaratról majd valamikor februárban, és akkor ott pont ezt a témát fogjuk boncolgatni. Azt mondod, hogy az igazságérzeted az mindig is erőteljes, és nem tudod elviselni ezek szerint az igazságtalanságot. Ezáltal te bejuthatsz egy olyan rendszerbe, bejuttattad magad a nemzetközi jogok Igen. labirintusába, Igen. és ott, ha te nem tudsz elveszni, akkor le a kalappal, én mondtam, úgy kezdtem, nem vagyok szakavatott. Viszont vannak emberi érzések, ezek jók, nem jók, ez Ugyan. más tészta. Az, hogy háborúk zajlanak, teljesen mindegy, hogy milyen évszámot mondok, mert mindig is voltak. Nem tudom, mindig is lesz neked, de ember egy jó darabig még talán él a földön, és addig, amíg van a jó és a rossz, a hideg és a meleg és az igen és a nem de. és a satöbbi, addig lesz a gonosz, meg a nem gonosz, és az, hogy azt mondom, háborúzni fogok, jogaim vannak, kik írják elő, hogy milyen jogaim vannak, szabad akaratról is beszélsz, de kihatározza meg azt, hogy ha mikor eljutunk nemzetközileg, különböző kultúrák, és megszülettünk Indiában, Svédországban, illetve Magyarország is sorolhatnám. Nemzetközi jog, Igen. azt mondja majd valaki, hogy neked van igazad. Ezt kimondhatja ki, és mikor? Hogyan egyszerűen fogalmazván, van -e erre egyáltalán válasz? Te igazságérzetedből, hát én... a tanulmányaidból. Én ezt úgy oldottam meg, hogy miután ugye ez a kérdés, amit te is feltettél, és egyáltalán az emberi jogok területe egy nagyon általános, nagyon széles területe a jognak, nyilván van egy bizonytalan része jogi értelemben, mert te is említettél, tehát összekapcsolódnak ilyen morális, erkölcsi, etikai kérdésekkel, és az egész területet tulajdonképpen eltolja így a metafizika felé, tehát hogy a tudományos szempontból bizonytalannak hat például, hogy ilyen morális kérdésekre próbálunk választ kapni, főleg a pozitív jog szempontjából, ami ugye azt jelenti, hogy a joga az, ami pozitív, tehát ami le van írva, ami törvénybe van foglalva és ami hatályos. De aztán vannak a morális kérdések, amik szerintem nagyon fontosak de jogászként ugye mindenképpen kapcsolódni kell a hatályos nemzetközi jog módszertani keretéhez, tehát azon belül kell tartani, és én pont ezzel foglalkozom, tehát hogyan lehet azt megtenni, végülis egyszerűen hogyan lehet formalizálni ezeket a morális vagy erkölcsi kérdéseket. Ehhez hozzá tartozik, hogy a második világháborút követően kerültek ezek vissza a nemzetközi jogba, a természetjog, ugye, amikor a II. világháborúban elkövetett szörnyűségek rádöbbentették a nemzetközi közösséget arra, hogy van egy határ, ahol a pozitív jog elveszíti a jogi minőségét, amikor ki kerül mögüle a kikényszeríthetőség, és azért, mert olyan mértékben és olyan szélsőségesen igazságtalan, hogy nem is törekszik az igazságosságra, és tulajdonképpen ez volt az, amikor én a jogi tanulmányaim során ezzel találkoztam, ezt egy jogászok Radbruch formulának is nevezik, tehát ez volt az a gondolat, ami elindított ebben az egész kutatásban. Tudtam, hogy igen, nekem ez kell, és ebben van a megoldás. Szóval a kutatásomban én megpróbálok egyfajta hidat képezni a természetjog és az ezzel szemben álló pozitív jog között, és ezt csak úgy tudtam megtenni, hogy egy területre koncentráltam, ez egy úgynevezett feltétlen alkalmazást igénylő normák, ezek a legsúlyosabb bűncselekmények, agresszió tilalma, népírtás tilalma, kínzás tilalma, rabszolgasság, apartheid tilalma, ezek azok, amelyek tulajdonképpen az államok nemzetközi közössége mint egész egyetért abban, hogy ezek a normák olyan normák, amitől semmilyen körülmények között nem lehet eltérni. Agresszivitás. Az, az mindenhol ott van. Agresszió. Igen. Igen. Na de az mindenhol ott van. Az mindenki benne. Minden egyes emberi lényben benne van tulajdonképpen minden. Az, hogy miért mi jön ki, az egy más tésztal, de agresszió az nagyjából mindenkiből kijöhet. De azt, hogy És annak pontosan... hol a határa, igen. Azt, azt, azt meghatározza egy ember, azt mondja, hogy na, ezt most már tovább, ne, de az mi az a határ? Igen. Oda kerül nemzetközi Igen. jogok közé, most éppen mondjuk elővehetnénk Ez... a jelenlegi politikusok háborús dolgait, ezeket mm -hmm. még akár, persze én nem hagyatko, nem mondhatok el bűnöknek is nevezhetnénk, mert milyen jogon tesz meg egy ember olyat, amit. És megteszi Kintosan. mind a mai ő... napi. De nem teheti, és ezek az... De van, van valaki, megkérdezi tőlük, lehet... hogy ezt, mondják nekik, hogy hagyd abba? Igen. Ki? Tehát Mikor? A, a, nem hagyták abba? Ez akkor válik érthetővé, ha most mondjuk ezeknek a bűncselekményeket konkrét ügyeken keresztül vizsgáljuk. Ugye én is vizsgáltam a nemzetközi büntetőeljárásokon eljárásokon keresztül. Ott akkor már nem csak egy elvont elmélet, hanem meg lehet nevezni pontosan, hogy miről van szó az elkövetőket, a terhelt személyeket, és ezzel tulajdonképpen arcot kap a probléma például. Volt egy ilyen jól ismert eset a Darfurik konfliktus kapcsán, Omar Albasír ügye, ugye az akkori szudáni államfő volt. 2003 és 2008 között történtek miatt háborús emberiesség elleni bűncselekményekkel és többrendbeli népírtással vádolták. Ellene ugye a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogató parancsot adott ki, Kettőt is, amikor az ilyen ügyeket elemezzük, akkor azonnal gyakorlativá válik. Tehát, hogy hogyan lehet a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőit ténylegesen elszámoltatni, mit tehetünk az ilyen háborús bűnösök ellen. Én is pontosan azt vizsgálom, hogy ezeknek a normáknak, és ismétlem, az államok nemzetközi közössége, mint egész ezeket a normákat, tehát mondhatjuk úgy, hogy minimum. Ezeket a normákat feltétlen alkalmazást igényű normáknak tekintet, amitől nem lehet eltérni. Az elméletemnek igen a legdrákóibb tesztje, hogy működik-e ez a gyakorlatban, az pont jelenleg az orosz agresszió. És ezek ráadásul nagyon nehéz dolgok. Háborús bűncselekménnyel gyanúsított vezető vagy személy ellen elkövetett ügyeket kell vizsgálni. Tehát a nemzetközi perek tényállásait, ítéleteit a leírásait el kell olvasni, hogy ez mentálisan megterhelő, mert leírhatatlan dolgok. Tehát ha most kellene az ítéletekből, vagy a nyomozati anyagokból idézni, az megrázó lenne, tehát felfoghatatlan. Itt azért nem kell külön meghatározni, hogy mit jelent az, hogy a népirtás az emberiség lelkiismerete ellen elkövetett. Tehát nem kell megmagyarázni, nem kell definiálnunk, akkor is tudjuk. Tehát itt emberiesség elleni bűncselekményekről van szó. Ami ugye azt jelenti, hogy ilyen cselekmények elkövetése egy-egy atrocitás alkalmával, ugye tömegesen, széles körben, módszeresen, egy politika részeként követik el azokat. Nem véletlenül mondták a Nürnbergi perek után az agresszióról, hogy az összes bűncselekmény közül a leggonoszabb. Ugye, mert egy agresszió keretében minden ilyen bűncselekményt, vagy a legtöbbet elkövetnek. Mit értünk el? Te kérdezted. A második világháború óta azért sokat. Ma már van egy nemzetközi büntetőbíróság, igaz, hogy nagyon sok támadásnak van kitéve, de ennek a rendszere ma már lehetővé teszi, hogy bizonyos feltételek mellett egy államvezetője is megbűnhődjön. 89 állami vezetők, karácsony volt ugye a román vezetőket. Uh -huh. Egyszerűen Igen. a nép, vagy Ceausesco uh -huh. féle rendszerről beszélünk, lelőtték őket. Maradjunk ebbe, hogy ez így volt, amikor a nép azt mondja? Nem foglak én téged meghallgatni, most idézővel mondom megint csak, izolda, ezekkel a még nézzük, vizsgáljuk, várjunk rá, majd ti megtanácskozátok, ne megfogjuk lelőjük, kész, elég volt. Akkor most itt ki a hibás például? Nem kell megválaszolni természetesen, tehát nem Jó. teszlek most azok ilyen helyzetbe, de azért van az, amikor Jó. azt mondom én, hogy vagy te, hogy most elegem van beled izolda, túl sok ilyen vagy túl, elegem van beled zoli, ilyen vagy, és akkor ki fogja eldönteni, majd megvárjuk, hogy a bíróság, a nemzetközi jog, majd valamikor, ah, és akkor közben én belepusztultam. Értem én ezt, hogy Szépen rendesen, és meg kell tanulni, ismernünk kell jogokat, de egyszerű emberi lényként, kultúr, bizonyos kultúrában élőként, azért van az, amikor elég, és nem biztos, hogy megvárnám azt, hogy nem most kielemezgessünk úgy mindent is. Az állami vezetők, akik mondjuk agresszió bűncselekményében felelősek, általában van is egy ilyen jogi akadálya annak, hogy bíróság elé állítsuk őket, ugye ez nyilvánvalóan egy probléma, és ezeket a problémákat nagy... meg kell oldani, mert nyilván a jogban is van egy ilyen mondás, hogy justice delayed, justice hmm. denied, tehát a késletetett igazságszolgáltatás, ugye megtagadott igazságszolgáltatás, tehát lehet, hogy amire sor kerülne az agresszió bűncselekményében felelős személyek elszámoltatására, addigra ők már egy másik virtuális valóságba lépnek. Tehát, hogy ezek tényleg nehéz kérdések. Igen, és ugye és... itt jön az, hogy, hogy meddig kell várni, és ki az az ember, aki eldöntheti, És hoztunk törvényeket, említed ugye a II. világháború óta, hogy azért sok minden változott, és vannak előírások, és vannak olyan törvények, amik teljesen jók, és nemzetközileg használhatók. Kik meddig mehetnek el, és ki fog ítéletet hozni fölötte? Ki hozhat? Kinek van joga? eldönteni, és ki döntheti el a nép adott esetben jogok nélkül, egy jogász csoport jogokkal rendelkezően, és most nem a Ceaușescu itt a lényeg vagy egy állami vezető hanem az igazság érzetedet keresem benne megint. A nemzetközi jognak van egy módszertani kerete, tehát itt elmondtam már, ugye, hogy itt az államok nemzetközi közössége, mint egész. Tehát Igen. itt az állami nyilatkozatok és opinió júris számít. Tehát itt nem az konkrétan, hogy most egy valaki eldönti ezeket a kérdéseket, Persze. nem erről van szó. Amit meg te kérdezel, vagy amit mondtál egyáltalán, ugye azok nagyon összetett. Hát ez az. Kérdések Há, és, és ki oldja és meg? A, mi a helyes? Ki oldhatja meg? Igen, igazságérzet. Vannak olyan kérdések, amikre nincsen. De akkor ki oldja meg? Nehéz válaszolni. Igen, értem. Nehéz válaszolni. De most, amire a nemzetközi jog képes, és ami ugye lehetőség szerint a nemzetközi jog módszertanán belül van, az azért elég világos, és én magam is írtam erről egy könyvet. Én ebben a jobb kutatásomat ismertetem. Ugye van egy elméleti része, egy gyakorlati része, és ezeket kimerítően elemeztem benne. Most a kézirat megvan, majd a kiadóval kell csak beszélni. Énképpen ebben én ezeket, és amit kérdeztél, azok is benne vannak. Uh -huh. Nyilván nem lehet összefoglalni most Egyértelmű, Bár persze. persze. Én most azért kezdem tőled, a... mert nem nagyon van olyan a, a létezésünk során, aki nem tudom, mindenki biztos ismer nemzetközi jogászokat, biztos téged az egész világ ismer, most ezt megint idézőben, de nincs kitől ezt megkérdezni. Ahhoz viszont egy egész, tehát olyan beszélgetéseket kell ugye hallgatni, amely ezek, amelyre ezek rávilágítanak, és az, azok is mondjuk mondj egy órás beszélgetés, 10 perc alatt nem lehet ezeket mm. megfejteni. Vannak ilyen alapkérdések. Ki dönt, mi alap és ugye te mondot sorolod. nemzetközi jogász kutató vagyok, én nem fogok személyesen Persze. elmondani, Persze. A, tehát nem fogom személyesen elmondani, hogy én mit gondolok adott dologról, hanem próbálok objektív lenni. De én ugye? ezt az utat kérem tőle. Körbe, így van körbe járni. A másik az, hogy igazad van, abban, hogy tényleg úgy tűnik, hogy válságban van a modern nemzetközi jog, és hát csapások érik. De attól, hogy valami nehéz, attól még nem kell feladni, vagy attól még hát ugye igyekezni kell megoldást találni, és nyilván ez most nehéz. Én szeretem a munkámat minden nehézséget. Ez nyilván uh -huh. Az egész elméletet is. És szerintem működik, nagyon elkötelezett vagyok. Fontos számomra az, hogy több ország között konferenciákon ezeket ugye megbeszéljük. Hát az életem is több ország között zajlik el kell menni ugye különböző workshopokra. Jelenleg Norvégiában vagyok a legtöbbet, a fővárosban. Ugye ja, egyszer igen, beszélgettünk igen. pár évvel ezelőtt, és ott kiderült, hogy te két laki vagy. Még így van? Igen, Budapest és Oslo között ingázom. Ugye kezdetben ilyen családi okai voltak Norvégiának, de ma inkább szakmai elköteleződést jelent egy jogi kutatóintézetnél voltam hosszabb ideig. Egy ilyen guest researcher postman, tehát nemzetközi jogász kutatóként. És itt is a saját témámmal tudtam foglalkozni, egy szakértői kutatói közegben. Az oslói nemzetközi jogi kutatócsoportban tartottam szemináriumot a jelenlegi témámról, illetve az orosz agresszióval kapcsolatban beszéltem sokat az alap problémáról. Mi a legnagyobb magam... probléma most nemzetközi jog tekintetében a földön, a bolygónkon? Ez, a klíma, az orosz, igen, szerintem az orosz agresszió és a klímaváltozás is egyébként, és a mesterséges intelligencia, ez mindenképpen Aztán. három olyan dolog, ami, ami elég euh, nagy korrásnak tűnik. Kollégáidról, me mennyi mindent tudsz, tehát az életükről olyan tekintetben, hogy ők is bizonyára minden utat végig jártak, eljutottak, de nem így értem, hanem hogy az, például az igazság érzetük, ez jut eszembe megint. Nekik mind megvan, vagy ők azért csinálják, mert jó pénz van benne, vagy apuka anyuk azt mondta, hogy ezt csináld, vagy találkoztál tényleg olyanokkal, akik azt mondják, hogy figyelj, Izolda, hm, érzem benned, jókat mondasz ilyen tekintetben, zavar engem az igazságtalanság. Éreztél ilyet kollégában? Igen. És, igen, és ő előrébb ő, lehet valahol ő mint az, aki csak úgy csinálja, mert csinálni kell, mert jó pénz van, mert nem szólom megint. Igen, hát azért a kutató, vagy aki kutatói életpályát választja, abban kell, hogy legyen valamilyen ilyen drive, vagy valami plusz, mert ugye most nézzük például a jogtudományt, ugye elmehetsz ügyvédnek, vagy bírónak, akkor nyilván azért az anyagilag sokkal kifizetődőbb, mint a kutatói lét. Hmm. Én. És az, aki mégis azt választja, éppen egy jogászkonferencián hangzott el, abban mindenképpen van egy ilyen szerelem, egy drive, ami hajtja. És ugye említettem, hogy én is azért az akadémiai együttet vizsgáltam, és mindaz az akadémikus, akikkel én beszéltem, mindegy, hogy milyen területen, mind elmondta, hogy őket is valami... Drive hajtja valami szerelem, és ugye ez nyilván nem anyagi kérdés. Oszlóban pedig, konkrétan ennél a kutatóintézetnél, ugye az emberi jogokra fókuszálnak, és itt mindenkiben ezt láttam. Ugye ez, ez az igazságérzet, vagy valami hasonló, akár, akárhogy, ez megvan bennük, és ez motiválja őket. Ha a másik oldalról közelítjük, eljut olyan úgy, ami azt mondjuk, hogy nem politika, vagy nem olyan háborús bűn, stb, hanem teljesen más. Egy ember azt mondja, hogy öt sérelem érte valahol. Lépeget. Eljut a maga falujában, városában, országában, országon kívül, nem tudom mik a lépcsők, te tudod biztos, eljut a nemzetközi jogirodába, most ilyen bélen fogalmazok. Ott ő kaphat tényleg egyfajta igazság, vagy egyáltalán létezik igazság és igazságtalanság? Szerinted? Szerinted nem a tanulmányaidból kérdezem, hanem a szívettől Létezik olyan, hogy igazság? Létezik olyan, hogy igazságtalanság? Ugye ezt a beszélgetésünk elején Igen. említettem, hogy nincsenek végső igazságok, tehát nincsen episztemikus hozzáférésünk hm. ahhoz, hogy mi a jó. Hm. Tehát így, mint hogyha lenne a jogászok platoni paradicsomában egy válasz mindenre, hogy egy adott helyzetben mi a jó, mi az, hogy igazság. Nyilván az egész mondandóm lényege akkor az volt, hogy mindennek nyitva kell. Hát hmm, jó, de most valaki megy, megy, és megy, elég. és elege van, és várja az igazságát, hogy most valaki igazságot tegyen. Mit tudom én, hol a munkahelyén nem sikerült a faluba, nem sikerült a tarada, eljutunk oda, hogy na. Akkor nemzetközileg. És tudjuk, hogy igaza van. Mondjuk így. Már minden bazárult, igaza van, kész. Nem ő dobta el a kalapácsot, hanem, mit tudom én, nem tudom, hogy volt. Ugye az igazság az, az nem egy fogalom, és hogy így nagyon bele lehet keveredni, meg nem akarom, hogy elbeszéljünk így egymás mellett. Uh -huh. Van az, hogy igazság, nem igazság. Beszélgettünk több mindenről. Azért mégiscsak minden emberben ott van, te is mondtad, az igazságérzet. De azért van egy, valahol egy ilyen alapigasság. Na, azért had, hadd zárjam így. De én Éken? azt gondolom, hogy a, mindenképpen, a, amit a, azt a mindannyian beszélgetésünk érezzük. elején is említettem, hogy közelebb kerülhetünk valamiféle igazsághoz. Azzal, hogy több információnk van, azzal, hogy több adatunk van, de végső válaszokat nem találunk. Egy adott ügyre, vagy egy adott helyzetre, szituációra vonatkozóan nyilván azért az egy másik kérdés. Igazából mire vagy éhes tudásszomjod? Van-e azt? felfedezted -e már valaha? Ez hajt talán? Igen, ez jó kérdés. Nyilván itt is visszakapcsolódhatok arra dologra, amit az elején említettem, hogy mindig motivált, hogy minél többet megtudjak a dolgokról. Tehát igazságérzet és tudásszomj, ez mindenképpen szükségeltetett a te életed során. Igen, igen, meg ugye nyilván a, a művészet, az irodalom. Jaj, de jó, hogy szóba, igen, az megvan még, tehát van még versírás, igen, festés, igen. bármi, potózás, ne taláncál. Igen, ugye maga a munka azért, azért nehéz, és pihenésként mondjuk segít feldolgozni. Az irodalom és a művészet az jelentős szerepet játszik ma is az életembe. Ez simogatja hmm. a lelkedet? Mondjuk Igen, a sok száraz anyag, mert azért mondjuk ki őszintén, a ezek a jogi dolgok, ezek elég szárazak. Tehát ez azért meghozza a másik oldalat. Uh -huh. Éppen ezért mondjuk nagyon szeretek koncertekre, kiállításokra járni. Különösen közel áll hozzám az opera műfaja, de bármilyen zene, ami kellőképpen összetett és így kiránt egy kicsit a valóságból, tehát ilyen eszképizmus. Wagner például, őt nagyon szeretem. Budapesten vannak ilyen Wagner napok a műpában, így nyár elején. Ilyenkor lejönnek a világ minden tájáról a Wagner énekesek a legjobbak, és ez így mindig nagy élmény. Bár ugye fizikailag is komoly program, egy opera ugye 4-5 órás. Hm. Szerencsére itthon azért rengeteg zseniális művész van. Kurták György zenéjét is például nagyon szeretem. Ő írt egy operát is pár éve, ugye a Beckett játszma vége drámaadaptációja, ez számomra mondjuk egy nagyon erős élmény volt, ugye, olyat szoktam csinálni, ugye elmegyek egy opera premjerére, és akkor így másnap hazajövök. Illetve mostanában láttam pár modern operát is, és érdekes volt, mert ott találkozott a jog és az opera, a jog és a zene egymással, Genfben az ENSZ egyik meetingére mentem, és aznap este pont volt egy Justice című darab, az igazság, és a Libretto ráadásul egy igaz történetet dolgozott fel jogi témát, ugyanis volt egy olyan eset Afrikában, hogy felborult egy kénysavat szállító teherautó, és pont egy európai cég tulajdona volt, és ilyen felmérhetetlen károkat okozott, sok halálos áldozattal járt, az áldozat családja és a károsultak, bírósághoz fordultak, de egészen addig, tehát én 2024-ben láttam, csak a teherautó sofőrje ellen emeltek vádat. A PER akkor még nem zárult le jogerősen, de nem történt jogi kártérítés sem. És ez például egy nagyon nehéz darab volt, mert a projektoron kivetítették a helyszíni felvételeket. És ugye a szerző azzal ezt tulajdonképpen azt üzente, hogy a művészet is képes egyfajta ilyen szimbolikus vagy metaforikus igazságot teremteni, hogy az igazságosságban a művészetnek is tulajdonképpen ki kell vennie a részét. Ennek kapcsán arra is rájöttem, hogy én például nem szeretem a művészetben, ha sokkoló vagy sokkotkeltő elemek topzódnak az operában is inkább a klasszikus darabokat, a klasszikus operát szeretem, de mindenképpen azért ez ilyen nagyon érdekes élmény volt, hogy így jelenítették meg ezt a tragédiát. És hát készítek ma is alkotásokat, és hát ez ilyen nagyon kis dolog, kollázsokat, ilyen képeslap méretben. És van három svájci kurátor, akik megálmodtak egy projektet, az a lényege, hogy a világ minden tájáról művészek küldenek ilyen képeslap méretű művet, megén, és ugye eredeti, tehát eredetit kell küldeni, külön erre a kiállításra készített kolt, vagy alkotást, és ezeket kiállítják egy ilyen vasútállomáson a svájci hegyekben, egy évben egyszer, télen, és ugye nagyon jó az ötlet, mert hogy az átmenő forgalom miatt ugye eleve nagyon sokan látják, egy-egy adott művésznek a stílusát, és számomra például ebben, amikor ezeket készítem, most pár hete is készítettem, ugye nagyon-nagyon felszabadító, és így tetszik, a, tetszik az egész projekt nagyon finom, tehát, hogy szinte észrevétlen, és ezek mindenképpen megnyugtatóak, mert ugye Rómában éltem egy darabig, vagy egy kutatói projekt keretében, és ott is ez egyik legkiegyensúlyozottabb időszak volt 2016-ban, és ott is ugye belemerültem a művészetbe igazából. Az az igazság, nem bírom magamban történni, ezt kérlek hagyd, hogy elmondjam, és hagyd, hogy itt maradjon. Egyszer kezdem már elmítettem ezt, hogy úgy belemennék az emberek elméjébe, és megnézném, hogy ott mi jár, mi van. Nem vagyok biológus, és nem vagyok orvos, hogy most ott kutakodjak és, és a kvantum, meg a mindent is sorolhatnánk, hogy milyen tudományok, milyen utak vezetnek oda, hogy az ember értékeljen, értsen, értse embertársát amiket te elmondalsz, amilyen irányokban jársz, az nem jó szó, de ez ilyen egyszerű, sok, de nem sok, hanem nagyon-nagyon érdekes. Persze mindenkivel érdekes beszélgetni, viszont te most hoztál egy olyan utat, ami száraz, mégis behoztál sok mindent, irodalmat, művészetet, jogot, rendszereket, és mondtad, hogy ebben az irányban annyira nem mennél. Elmélyet egy egész picit, hogy az igazság az vajon mi is, ezt nem fejtegetjük inkább. Nehéz magaddal együtt lenned? Vagy jól vagy úgy, ahogy vagy? Magadban? É, jól Mindig vagyok, jól vagy úgy igen. magadban. És otthon vagy, ezt már feltettem egy-két embernek ezt a kérdést. ha most bekopogok, doktor Takács Vizoldához. Otthon vagy? Jól vagy? Meg vagy? Igen, igen. Kaptál elég válasz? bizonyos szempontokból. Megfelelőeket? Ugye nem, elég, nem elegek ezek a válaszok még neked? Még kell? Persze folyamatosan, de hát ez a szépség is benne. Mi az, ami Meg... a művészetben a leg neked? Melyik irány? Most Említettél több, mint több. Filmeket. Mikorjak? Friss? Múlt? Volt ez a világi járvány a COVID akkor újra nézhettem a nagy kedvenceimet, ezek inkább régi filmek, tehát ilyen művészfilmek, filmek, megnéztem 82 filmet Azta. egymás után, viszonylag rövid időn a belül, point. de ugye ezek, ne, ezek ilyen művészfilmek, tehát lassabbak, nem Igen. ilyen pörgős márvel filmek, é, hanem Tarbéla, Tarkovszki, Takeshi Kitánó, tehát hogy ezek ilyen lassú filmek hagynak időt, arra, hogy értelmezd, veldolgozta az eseményeket. Tehát azért szeretem ezeket, mert vannak egy ilyen eseménydúsabb jelenetek, és akkor utána pár percig semmi nem történik. Ezek ilyen nyílt narrációs kommentár. Mit tudom én, a Tarkovszki solaris ugye történik valami, és utána pár percig csak azt látod, hogy szágoldanak a strádán az autók, és, és ennyi. Vagy egy másik filmjében a vasúti kocsi megy a zóna felé, és akkor azt veszi a kamera percekig, hogy gurulnak. És ami előtte volt, azt így felfogod, feldolgozod, és nem terhel állandóan ilyen akciódus jelenetekkel, hanem ezek, ezeket megkapod, a mondani valót, ezekben el tudsz mélyülni. Ezeket szeretem, inkább persze lazítós filmeket is nézek, Viszont a covidos filmes időszak sem múlt elnyomtalanul, mert kiadtunk egy kötetet a két szerkesztőtársammal, aminek nagyon vidám címe volt, Halál a művészetben, Hát ez így alakult. Ebben összefogtunk hét tanulmányt, amelyben filmes szakértők írtak, például Gelencsér Gábor, illetve a szerkesztőtársam készített egy interjút, egy nemzetközileg is elismert magyar filmrendezővel, Fili Gauf Bencével. ezeket szedtük egy csokorba. Nyilván most nem, nem tudok mindenkit felsorolni, de ez, ez lett az egyik eredménye, hogy a filmnek azt mindenképpen előre sorolnám. Neked szép a és lelked? Mondták ezt már esetleg? Vagy valami hogy hasonló? Szépen, igen, uh -huh, igen, Mondták? Mondtá, és ezt te elfogadod? Igen, szép. Érzed ezt? Hogy érzed ezt? Inkább úgy kérdezem. Igen, érzem. Én nagyon szeretem a... Nyilván a, a munkám, ahogy te említetted, azért az elég nehéz, vagy száraz is akár másoknak, nem nekem, de azért nyilván kell mellette sok szépség. Azért említettem, hogy amikor Rómában jártam, az, az egy ilyen nagy dózis volt. Én szindrómát kaptam, hm. képtárbetegséget. Mit kérdezné magattól? Magamtól? Mm, hát folyamatosan kérdezem. Most per pillanat, ami eszedbe jut. Ez egy jó kérdés. Igazán, nincs rá minden... válasz, az sem baj, mert rengeteg mindent megkóstolsz az életed során, ez jön át. N nem egy kifejezett kérdésem nincsen, ugye én magammal beszélgetek, tehát... Az kihallatszott, mindig megfogal... igen, igen. Igen, mindig megfogalmazok valamit. Tehát most így egyet nem is tudnék kiragadni. Feltetek én egyet? Egy kérdést? Ide tehetek be egy választ? Igen, igen. Mikor hagyott te abba a kérdezősködésedet magadtól? Na, és akkor erre majd megválaszolod magam, hogy soha, mert mindig is lesz egyfajta igen. érdeklődésed a mindenséggel igen. kapcsolatosan. Mit kérdeznél a következő beszélgető partneremtől? Akiről ugye nem tudjuk, nem. Így van amit kérdeznék, hogy jelenleg mit tart a legsúlyosabb kérdésnek jelenleg a világon? Mitől kell félnünk így kollektíve? Jó, a... ez egy nagyon kemény kérdés. Vagy akkor ez jó, nem ez... fér vele? De abszolút, én, én csak mondom, hogy ez egy nagyon jó kérdés. Mondjuk én ugye mondtam eleve hármat a klímát, a mesterséges intelligenciát, én ezzel foglalkozom. A filozófia kutatásom ugye az a szabad akaratról szólt. A szabad akaratot vizsgáltam, de egy tudományfilozófia szemszögből, és ez akárhogy is, de érinti a, a mesterséges intelligenciát, a, az AI-t. Ezzel kapcsolatban ugye úgy veszem észre, hogy a legnagyobb problémát a legtöbben negligálják. És akkor itt van a kérdés, amit feltennék, hogy mit tart ő a legnagyobb veszélynek, mert én mondjuk az AGI-t, ugye nem az AI-t, nem az általános mesterséges intelligenciát, amit ugye például most dr. Roman Jampolszkinak meghallgattam az interjúját, őt a CNN is meghívta, elismételte ő is, hogy az AGI-szles szuperintelligencia lesz a legnagyobb probléma, ami ugye beláthatatlan következményei lehetnek, nem látjuk, hogy mi van, és Max Tegmark, az MIT-nak az elméleti fizikusa, ő is ugyanezt, vagy erre a veszélyre hívja fel a figyelmet. Most, ami van, ez a narrow AI, egy eszköz arra, hogy segíthessen nekünk a kutatásban, és ezt tudjuk kontrollálni. Na most az AI jelenlegi formájában, ami narrow AI, ugye le tudná váltani már most, ha alkalmaznák az emberek, akkor a munka 60%-át, és ez így 99%-át le fogja váltani. Na most a probléma az, nem is ezzel van, mert ezt ugye kontrollálhatjuk, hanem azzal, Hogyha az általános mesterséges intelligencia egy olyan entitás jön létre, amelynek saját szabad akarata van, saját döntése felül tudja írni a, a döntéseit, mert azt már mi nem tudjuk kontrollálni, mint a Kubrick filmjében a, a Hell 9000, amikor mondja a d amikor kérő, hogy nyissa ki az ajtót, hogy sorry Dave, I'm afraid I cannot do this. <gül> Igazából a parancsokat, az ultimi programokat ugye felülírja, és azt már nem tudjuk, hogy mi fogja meghatározni. Nagyon sok kérdés felmerül, dr. Takács Izolda, nemzetközi jogász. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon sok olyan témát érintettünk, ami száraz, olyat, ami viszont elgondolkoztató, a száraz is